Krix, krixi hori da, bo, maskara da bizkat uh, guretzako baizikan. Bai, Claro gaur egunean krixa hondibat bada hemen, Euskal Herrian, baita ere, Frantzian ere, eta, bueno, nik ikuste dut hemen gaurko problema zailena da, ekonomia inbehardugu hemen ospitalen, endaiako hospitalean, e, bi mila eta irurogoi eta maika mila euro, eukonomia inberdu dugu eta hori pasatzen da, he, he, lan postu, lanpostu lan postu gal, gal, galetuk, eh, galduko dugu. Orengatik mobilizazioa bada hemen pixka langileakin, hori plando egigo hori, eh, delakoik, hori utzi behar da bide bazterrian, ez dugu nahi plando egigo hori, lan kalitate ona iten dugu hemen eh, zaurituakin eta lanpostuak, harremanak Ona, honak baditugu Pariseko ospitalearekin eta ez dugu nai hartu muturrizkinan, riskinan Plan de Grigueur hori kontra gira CJTekoa baita ere Hausiko hemen ospitaleko nausia, baita ere auzapeza, eh sustengatzen sustenga du hemen da presidenta auzapeza da presidenta hemen komisione bat deitua Commission de surveillance orengatik sustengu asko badugu eta hori utzi behar dugu plan de rigor hori eta ingo dugu ez zer, baina mogimendu batekin azkarra langileakin egin behar dugu hori defenditu, gure lan e, utido trabai hori defenditu. E, bueno, Aipatzen zenuten zuen arrengura nagusia dela, Ba, bueno, urte balantze bat eskatzen dela ez, eta zuek betea, betetzen duzute eta ala ere etorri dela murrizketa hau ez? Bai, bai, bai, bai, bai, gauza etorri da, baiz ikan balantza, balantza hortan badugu benefizio batzuek zuek e, iten dugu urtero, urtero baindela bo, seguraski lau, lau urte, pasatuak e, budget hori, benefizio hori onak iten dugula eta lan galdu behar, guen uh, urte hori, hori ez da posible. Eta guk kondan ez, kondanatzen dugu hori galdezka hori e, lan galtzeko, eta ekonomia hori 2 mila eta eta maika mila euro, bueno, hori da nik uste du gauza oso txarra gure hospitalentzat. Guen esperatu behar da, behar den arrapostu bat, Pariseko arrapostu bat, minio... O, mogimendu hori hemen e, ospitaleko lang, langileakin e, hori defendituko dugu gure, lan, gure lana gure gure bizia hemen ospitalean eta aberria nola etortzen den arrapostua ona etortzen balin baden hobeto guretzako mino arrapostu txarra etortzen balin bada gainetikan e, parisekoa uste, uste dut mogimendu azkartuko dela hemen ospitalean hori gauza lehmisiko gauza erran behar den hori. Zuzten goona badela eta segitu behar den mugimendurrekin. Bueno, ez da, ez da gauza errexan, baina mobilizazioa gaur egun hemen etzen oinbeste jende minio egun eta berrogoi personak hemen guretzako da gauza gauza importantea behiz ikan gelditzen da E, pabillonen barrenean ja zauriak kontrolatzeko eta bueno, guretzako da mobilizazio ona, ona gaur bai hemen